Sura Fatir Imeteremka maka Sura hii imefunguliwa kwa kumsifu Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi bila ya ruaza Mwenye kuwafanya malaika kuwa ni wajumbe wa kuwatuma kwa waja wake. Malaika hao wanambawa zaidi na mbali mbali. Fadila yoyote anayowapelekea watu hapana wa kuizuia na anaoizuia hapana wa kuipeleka. Mwenyezi Mungu anawataka watu waikumbuke nema wani hapana muumba mwingine aliyepo pamoja naye wakuwa pariski wala hapana mungu pamoja naye wawao kumwendea na watu wamekanusha wito wako lakini wewe unayo mazingatio kwa yaliopitia mitume waliyotangulia nawe unayo ya kuwaliwaza kwa tulivyoahidi lilivyoaahidi kuwa watarejea kwetu na wajibu wa watu wasidanganyike na dunia na mapambo yake na asiwadanganye shetani na shauri yake ni fupi aipindukii kuliko kuwapeleka hao wafuasi wake kwenye mangamizo na mwenye kumfuata atamongoza ampeleke motoni wala hawawisawa, sawa mwenye kumpambia shetani vitendo vyake viovu na aliyemwacha ilivyokuwa shani ya watu ni hiyo basi usikitike kwa kutoamini kwao kwani mwenye kuyapeleka mawingu na akahuisha kwayo kilichokufa atawafufua wafu kwa ajili ya hisabu na malipo mwenye kutaka nguvu atafute nguvu kwa Mwenyezi Mungu na mwenye kutafuta nguvu kwa mwingine wewe atamdhalilisha na vitendo vya waja vinapanda kwendea kwake yeye basi huvikubali vitendo vya waumini na huviangusha vitendo vya makafiri na dalili ya uweza wake kufufua na kukusanya siku ya kiyama ni kuwa akamuumba mwanadamu kutokana na udongo kisha kutokana na toli la mani, tena akawafanya mwanamume na mwanamke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 Hakuna mwisho huko wala kupunguzi wa adhabu yake. Atataka rejezo duniani ili atengeneze vitendo vyake naye piwa muhula wa kukumbuka lau kuwa ni mwenye kukumbuka. Na aliwajia muonyaji. Na Yeye Subhanahu amekufanyeni ni warithi wa waliotangulia katika ardhi naye anaizuia mbingu isiondoke. Na wenye inadi waliapa kwamba Akiwajia muonyaji hapana shaka watakuwa waongofu zaidi kuliko walio watangulia alipoajia wakatakabaru basi vitivi vyao vikaoangukia wenyewe na wao hawakumkadiria Mwenyezi Mungu anavyostahili kukadiriwa na lau kuwa Mwenyezi Mungu angeliwachukulia watu wa duniani kwa wanao wayafanya asingeliwaacha mnyama yeyote lakini akaakhirisha mpaka muda wao ukifika basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwaona waja wake Bismillahir Rahmanir وجنا لله منزي منغو رحمه منيا كرهمو الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء Inna Allahu ala kulli shay'in qadeer Sifa zote njema ni za mwenyezi Mungu Muumba wa mbingu na ardhi aliyewafanya malaika kuwa wajumbe wenye wa wa mbili mbili na 44 na Uzidisha katika kuumba pendavyo Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza juu ya kila kitu. Na yaftahi Allahu lin-nasi mirhamatin fala mumsikalaha yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul -hakim. Rehma ambayo Mwenyezi Mungu anawafungulia watu hapana wakuizuia. نَعَايُذُوهَا حَطَانَ وَكُيْيْيَلِكَ إِسْيْقُوَا يَا نا يِه نَايْ نِيه مُنْيَغُوفُو مُنْيَهِكْمَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إله إلا هو fa anna watu kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu juu yenu ati yupo muumba mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu anekupenia riski kutoka mbinguni na kwenye ardhi hapana Mungu ila yeye tu basi wapi mnakogeuzwa wa yukadzibu kafaqad kudhibat rusulun min qablik wa ila allahi turja'ul umur wa ka basi walikwisha kanushwa mitume kabla yako na mambo yote yatarudishwa kwa Mwenyezi Mungu ya ayuhan nas in waadallahi haqq fala taghranna kumul hayatud dunya wala yaghranna kum billahi watu hakika ahadi ya mwenyezi mungu ni ya kweli basi asikudanganyeni maisha ya dunia wala mdanganyifu asikudanganyeni juu ya mwenyezi mungu inna lakum adun fa sattakhidhuhu aduwan inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir hakika shaytan ni aduwi yenu basi mfanyeni kuwa ni aduwi wani yeye analiita kundi lake liwe katika watu wa motoni alladhina kafaru lahum adhabun shadid Walladhina amanu wa 'amilu s-salihati lahum maghfiratun wa ajrun kabeer wal-ladheena kafaru wat-taqwa 'adhabu kabeer wal-lo'aminu na qatandamu ma'a watapata msamaha na ujira mkubwa afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi faraahu hasana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 yule aliyepambiwa amali zake mbaya na akaziona ni njema basi hakika Mwenyezi Mungu humwacha akapotea amtakaye na humongoa amtakaye basi nafsi yako isijihiliki kwa kuwasikitikia. hakika Mwenyezi Mungu anajua wanayeyafanya Arsala ar-riyahu fatheeru sahaba fasuqnahu ila baladin mayit faahyiina faahyiina bihil ardh ba'da mawtihha kadhalikan nushur na Mwenyezi Mungu ndiye anezituma pepo ziatimue mawingu nasi tukayafikisha kwenye nchi iliyokufa tukaifufua ardhi baada ya kufa kwake ndivyo kama hivyo kutakavyokuwa kufufuliwa man kana yuridul izzatu falillahiil izzatu jami'a ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salih yarfauhu Walladhina yamkuruna sayati lahum adhabun shadid wamakru ulaika huwa yabur mwenye kutaka utukufu basi utukufu wote ukoko kwa Mwenyezi Mungu kwake yeye hupanda neno na amali njema yeye huitukuza na wanaopanga vitimbi vya maovu watapata adhabu kali na vitimbi vya hao vitaondokea patopo. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wama tahmilu min unsa wala tada'u illa bi'ilmihi وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير namanya zimungu amekuumbeni kutukana na udongo kisha kwa tone la mani kisha akakufanyeni mwanamume na mwanamke na mwanamke yote hachukui mimba wala hazai ila kwa elimu yake na wala hapewi umri mwenye umri mrefu wala hapunguziwi katika umri wake ila yamo hayo katika kitabu Haqiqa hayo ni mepesi wa Mwenyezi Mungu. Wa ma yastawi al-bahru hadha 'adhbun furatun sa'ighun sharabuhu wa milhun ujaj. وَمِنْ كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَآخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اَبْحَارِ مِثْلِ هَذِهِ سَاءَ هَذَا مَتَاعٌ وَنِعْمَ لَذَّةٌ مَذْوُقٌ <تصفيق> na haya ni ya chumvi machungu na kutokana na bahari zote mnakula nyama mpya na mnatoa mapambo mnayoyavaa na unaona ndani yake emerikebo zinakata maji ili mtafute fadhila zake na ili mpate kushukuru yulijulaila finnahari wa yulijun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 na uuingiza mchana katika usiku na amelifanya jua na mwezi kutumikia kila kimojapo kinakwenda kwa muda maalum huyo ndiye Mwenyezi Mungu mwala wenu mlezi Ufalmeni ni wake na hao mnaoomba badala yake awamiliki hata ugozi wa kokoya ya tende tad'uuhum la yasma'u du'aa'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyati yakfuruna bi shirkikum wa mithlu khabir mkiwaomba hawaskii maombi yenu na hata wakisikia hawakujibuni nasifu ya kiyama watakataa ushirikina wenu na hapana atakekupa habari vilivyo kama yeye mwenye khabari Ya ayuhan nas antumul fuqara ila lllahi wallahu huwa ghaniyyul hamid. Enyi watu, nyinyi ndiyo wenye haja kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujitosha msifiwa in yash yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid akitaka atakundweni na alete viumbe vipya wa madhalika ala allahi bi aziz nahilo sigumo kwa mwenyezi mungu wa la taziru wa zira ukhra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 wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi wa ila Allahi Nambebaji habibi mzigo wa mwingine na aliyetopewa na mzigo wake akiomba uchukuliwe hautachukuliwa hata kidogo na anga jama jamaa yake. Hakika wewe unawaonya wale wanaomcha Mola wao mlezi kwa ghaibu na wanashika sala na aneji takasa basi sema jitakasa kwa ajili ya nafsi yake na marejeo ni kwa Mwenyezi Mungu wana yastawi al na kipofu na mwenye kuona hawalingani waladhulumat wal-nur na ghiza Wala waladhil ولا كِفْلٍ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ Wala hawalingani lingani hai na maiti hakika Mwenyezi Mungu humsikilizisha amtakaye wala wewe siwa kuwasikilizisha walio makaburini in anta illa wewe ila ni muonyaji inna arsalnak bilhaqqi bashiran wa nathira. wa in min um atin khala fiha nadhir hakika sisi tumekutuma wewe kwa haki wa ni mbashiri na monyaji na hapana umo wote ila ulipata monyaji kati yao wa yakadzubuka faqad kadzaba alladhina min qablihim jaatuhum rusuluhum bil ja'at-hum rusuluhum bil bayyinati wabil wa Na wabil kitabil munir nakukukanusha bas walikushawakanusha yao mitume wao waliwajiya kwa dalili wazi wazi na kwa maandiko na kitabu chenye nuru thumma akhadhtu alladhina kafaru fakaifakanaki kisha nikawakamata waliokufuru basi kuchukia kwangu kulikuwaje alam tara anna allaha anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratan mukhtalifan wa minal jibali judad bidu wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabimusund ye wani kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha maji kutoka mbinguni na kwayo tumeyatoa matunda yenye rangi mbalimbali na katika milima imo mistari nyeupe na nyekundu yenye rangi mbalimbali na miausi sana wa minan nasu wad dawa wal wa anami mukhtalifun alwanu kadhalik inna ma yakhsha allaha min ibadihi na katika watu na wanyama na mifugo pia rangi zao zinahitalifiana. kwa hakika wanaomcha Mwenyezi Mungu miongoni mwa waja wake ni wanazuoni hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu mwenye kusamee innal ladhina yatluuna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqoo mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuno tijaratan lan hakika wale wanaosoma kitabu cha Mwenyezi Mungu na wakashika sala na wakatoa kwa siri na kwa dhahir katika tulivyowaruzuku hao utaraji biashara isiyobaga liuwafiehum ujuruhum wazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakun eliye awalipe ujira wao kwa ukamilifu na awazidishie kutokana na fadhila zake Haqiqah yeye ni mwenye kusamehe mwenye shukrani walladhi ohaylana ilayka min alkitabi huwa musaddiqan lima bayna yadayhi Inna Allaha bi'ibadihi la khabirun Na hayo tuliokufunulia kutoka kitabuni ni kweli yenye kusadikisha yaliyokuwa kabla yake. Hakika Mwenyezi Mungu kwa hoja wake ni mwenye habari na mwenye kuona. Thumma aurathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun linafsihi waminhum muqtasidun waminhum sabiqun bilkhairati biithnillah dhalika huwal fadhlu alkabir kisha tumwarifisha kitabu hawa ambao tuliwateua miongoni moja wetu kati yao yupo aliyejidhulumu nafsi yake na yupo katikati na walitangulia katika mambo ya kheri, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu hiyo ndiyo fadhila kuu jannatu adkhuluna yahalluna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a fiha harir Mabustani ya milele watayaingia huko watavika vikuku vya dhahabu na lulu Humo, الحزن, na ngoza ho homo ni zahariri waqalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna alhazan inna rabbana lawfurun shakur nawatasema alhamdulillah sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetuondolea huzuni zote Hakika kama wetu mlezi bila shaka ni mwenye kusamehe mwenye shukrani alladhi ahallana dara mutamati min fadlihi la yamassuna fiha nasb wala yamassuna fiha lugub Ambayo kwa fadhila yake ametuweka makao ya kukaa daima Humu haitugusi taabu Walahumu hakutugusi kuchoka walladhina kafaru lahum naru jahannam ma la yuqda alayhim fayamut wala yukhaffaf anhum min adhabiha kadhalika najzi kull kafur aw la watakuwa na moto wa jahannam aw hukmiwi wa kafa wala hatpungiziwa adhabu yake Hivyo ndivyo tunavyomlipa kila mwenye kuzidi kufiri. Wa hummi yasfarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal aw lam ma man tazkkar wajaakumunnadheer fadhooqoo fama lillazalimeena min naseer na humo atapiga makelele Mula wetu mlezi tutoe tufanye mema sio yale tuliokuwa tukiyafanya kwani hatuko umri wa kutosha kukumbuka mwenye kukumbuka na akakujieni muonyaji basi onjeneni kwani waliodhulumu hawana wa kuwa nusuru inna allaha alim ghaibis samawati wal ard innahu alimun bi sudur wahakika mwezi mungu ni mjuzi wa siri za mbinguni na ardhi اَكَى <تقال> يَأْتِينِي مَجْزَى وَيَوْمَ فِعْوَانِ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مقتى wala yazidul kafirin kufruhum illa khasara yaendi aliyakufanyeni manaibu katika ardhi na nekufuru basi kufuru yake ni juu yake na kufuru za makafiri haziwazidishi kwa mula wao mlezi ila kuchukiwa wala kufuru za makafiri اذِ وَازِدْ شِيرَكَهَا ۖ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ bal in yaidu adh-dhalimuna ba'dan illa gurura. sema mnaona hawa miungu wenu wakishirikina Mna waomba badala ya Mwenyezi Mungu nionyesheni wameumba sehemu gani katika ardhi au wana ushirika waote katika mbingu au tumewapa kitabu nao kwa hicho wakawa na hoja zilizo lakini madhalim اواحديان واو وواو الى ادغانيفو تو ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعده innahu kana haliman ghafura hakika mwenyezi mungu ndiye anayezuilia mbingu na ardhi zisiondoke na zikiondoka hapana yote wa kuzizuia isipokuwa yeye hakika yeye ni mpole mwenye kusamee wa aqsumu billahi jahda aimanihim la in jaahum nadhirun na aheda min nathirum, ma nufura na waliapa kwa Mwenyezi Mungu koma kuapa kwao kwamba kiwajia muonyaji bila shaka watakuwa waongofu zaidi kuliko taifa jingine lolote lakini alipowajia muonyaji اقو عضد اشياء الىquickيمياء هيو حق استكبارا في الارض ومكر السيء وَلَا يحيط المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين falantajidalisunnati llahi tabdila walantajidalisunnati llahi tahwila Kwa tukabari kwao katika nchi na kufanya vitimbi vya uovu na vitimbi viovu havimsibu ila mwenyewe aliyevifanya hebu hawangojea wasibu watu wa kale basi utapata mabadiliko katika mtindo wa Mwenyezi Mungu wala la hutapata mageuko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum kuwa. Wama kana Allahu li min shay'in fi as-samawati wala fil-ardh innahu kana 'aliman je awakusafiri katika ardhi wakaona vipi ulikuwa mwisho waliokuwa kabla yao na hao walikuwa wana nguvu zaidi kuliko wao na hapana kitu kinachoweza kumshinda Mwenyezi Mungu mbinguni wala katika ardhi. Hakika yeye ni mwenye kujua, mwenye uweza. Wala huachidu Allahu an-nasa bima kasabu, ma taraka ala dhahriha min dabba wala Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa itha jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira Nalau ko Mwenyezi Mungu angeliwachukulia wa watu kwa walio wa ya chuma basi asingelimwaacha juu ya ardhi hata mnyama mmoja lakini yeye anawachukulia mpaka ufike muda maalum basi ukifika muda wao basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwaona waja wake barabara